Passa pas, una mirada a la cultura arabo-musulmana. Passa a pas, un programa conduït per en Carles Penya. Hola, molt bona nit a tots, a tots els oients que ens estan escoltant. Avui és l'últim programa de la temporada, esperem. I tal com vam començar la temporada en rodejats d'amics i l'acabarem també en rodajats d'amics. Bona nit, Neus. Bona nit, Carles. I benvinguda, ja feia dies que no... Feia dies que no venia a l'estudi no però a que sí que col·laborava. Ja tenies el, el cuc de... El no? cuquet, home, ja que és l'últim dia de tornar-te d'aquí. Molt bé. També ens acompanya al Xequip. Bona nit, Xequip. Bona no, nit, Xequip. Jo avui ha vingut de duien i d'evident no? Per veure una mica com funciona la cosa, perquè vam ja ser l'any que veiem l'animem i participar en el programa també. A veure. <laughs> I tenim una parella molt especial, a la Mònica Garcia Canet i a l'Abdul Kabir Zeroual. Bona, Bona nit. Bona nit. Bona nit. Que la Mònica va ser la primera persona que hem entrevistat en el programa sí. l'Abdelkaber també el vam entrevistar i l'Abdelkaber va ser la primera entrevista que ens va durar dos programes ho recordes Neu? Ho recordo sí. perfectament sí. perquè tenia tantes <ríe> coses Rècord. per explicar-nos que vam aprofitar i vam fer, en vam fer dos vam fer dos, vam fer un fons d'armari que en diem, no? sí <ríe> I els han convidat avui perquè ells són, de fet, el programa que... La idea del programa era fer un apropament a la cultura araba musulmana de cara a, també, dins de les nostres escasses possibilitats, volíem promoure la convivència i la convivència com es promou a través del coneixement mutu, no? I, de fet, ells són una mostra d'aquesta convivència perquè són dos joves catalans eh, l'Abdelkabir d'origen marroquí i la Mònica eh, d'origen català sí. eh, ells estan, són parelles estan casats i a més a més eh, fa, molt poc, fa un mes o un mes i mig tres mesos ja sí. no. tres. el de sobte venent ja farà un mes farà un mes que han tingut un nen el Naïm que no, no ens acompanya, perquè deien que tenia por de que ens la una mica, però, però bé, segur que ens està escoltant. Sí, no? sí. Molt bé. Doncs, no sé, al llarg d'aquests aquest, mesos hem fet moltes coses, algunes ens han sortit bé, altres no tant, oi, no Neus? També hem pagat una mica la novetada, perquè... Home, hi ha hagut de tot, però, en general, jo crec que hem après tots moltes coses... I gràcies a això, no? Gràcies a anar investigant una mica i des descobrint coses. Sí, sí, ens ho hem passat bé, també ens ho hem també, passat malament. També, també hi ha hagut de tot. Perquè hi havia setmanes que s'anava costant el dia de gravar i no teníem encara... El convidat, el convidat a punt. o el guió a punt i, en fi, i, però vaja, hem parlat de molts temes. Vam començar parlant molt d'història, vam tractar el tema de la Guerra del Rif, dels bombardejos amb gas mostassa de l'exercici espanyol uh -huh. sobre, sobre el, el nord del Marroc. Vem fer també en algun programa una mica de biografia de l'Abdelkarim al-Hatabi, que va ser un líder de la resistència rifenya contra l'ocupació espanyola i també francesa, que llavors també es va convertir en un líder de, de tots els moviments descolonitzadors del món. Hem parlat de religió, hem parlat del, hem parlat del Ramadan, hem parlat del calendari musulmà i hem, hem parlat de, molt de literatura també, perquè durant molts programes també... Algun l'hem dedicat exclusivament a la literatura i altres normalment també recomanàvem un llibre. Hem tingut hem, poesia hem, també. Hem tingut poesia. Hem tingut música. Mm -hmm. sí, hem tingut, periodistes com, hem tingut periodistes com a convidats. A hem tingut periodistes com a convidats. El ixa Hem tingut... Hem anat a casa de gent a casa... L'última entrevista que vam fer amb el... Mohamed Suleiman, de l'Orquestra Arap de Barcelona, que ens va convidar a casa seva. I vam fer un te. Vam fer un te boníssim, vam menjar xabaquia. Uh, casolana, que l'havia fet la, la seva mare, em sembla que ens sí, va dir, que del, del Marroc. Vull dir que hem fet una pilar... Hem pila... tingut uh, comerciants molletans, també. Sí, també vam fer un cicle sobre comerços molletans, que bé estaven regentats per, per uh, gent d'origen marroquí... O, per, o, que, o bé que oferien eh, productes per la població d'origen marroquí i no sé molt... i també hem tingut gent de la comunitat islàmica Exacte. o sigui que ha sigut un any molt variat mm -hmm. de cara l'any que ve farem algun canvi la Neus encara ens ha de suposo que podem comptar amb ella com a col·laboradora ocasional això sempre com a col·laboradora ocasional sempre, sempre que vulgueu a la vostra disposició i estem mirant d'ampliar doncs, una mica l'equip per tal de bueno, de donar una visió també una mica més més, més plural més global i, i tot plegat i bé, no sé ara també ens agradaria que ens expliquessin una mica la Mònica i el' l'Abdelkabir com ha anat això de la de la paternitat, no? Què tal? Com ho porteu? Jo a, a ratos. Jo hi ja a ratos que, que estic molt bé. Eh? A mi m'agrada molt quan està, quan està calladet. Net, polit, menjat. Home, això... No. Però no us ho bueno, no. diu, no, no, eh? Això que m'ajuda, eh? Sí molt. que ajudo, eh? A la nit no, però durant el dia sí. Sí que ajuda d'apagar... Encendre i, i apagar llum, a la nit. Ah, Bé, bueno, a vegades però... li dius i et contesta. Ah. Però alguna cosa es comença. És qüestió d'anar-lo... Anar Anar-lo encoratjant, no? Encena el llum i aixeca't. Sí. Un altre dia aixeca't i prepara el víver. Sí, sí. El víver, no? el, no, el penel, sí. Tu, Abdelkavir, continues amb l'atletisme. La, sí. Uh, Explica'ns una mica com t'anà la temporada, perquè sé que ara també vens de competir diverses sí. proves. De, de bo que em va anar molt bé, fins a fa uns 20 dies que em vaig agafar un virus d'aquests que em va deixar de, un resfredat de, de primavera, que em va deixar una miqueta tocat. I ara estic recuperant... I, bueno, vaig fent. I, no, no, la, la temporada en general va, va anar molt bé perquè vam posar a la màxima categoria, que és la divisió de nord. Per equips, no? Per equips. Uh -huh. I, bueno, vam quedar primers de, de, l liga, de la Liga Estatal. I, de moment, bé. I ara que em falta un mes, més o menys, per als campionats d'Espanya, a veure si arribo bé. Quines, a quines proves competiràs? Les de més fons. Seran 1.500. Uh -huh. I quines perspectives tens? Home, ja amb un nivell, jo espero fer la mínima i poder participar. I una vez ya... Podien-me participar, a veure si passo a la final. Si el passo la final ja és molt bona, perquè de la meva categoria hi ha atletes que són olímpicos este any. Perquè la teva categoria no, no, no estàs a categoria absoluta encara. Eh, no, sóc promesa. Ah. Però hi ha, hi ha atletes que... O sigui, sea, competeixo amb atletes absoluts. I tens alguna ajuda de la federació o tens alguna beca o tens alg alguna... ara mateix no el que tingues l'ajuda del club i el meu club és és gallego- uh -huh. llavors Com el rajo sí sí sí, sí. I... i llavors a través del club és a través d'un d'on bueno, és sí. reps les ajudes a través d'ells del o... club sí. Uh -huh. I tu, Mònica, explica'ns una mica que durant tota aquesta època que no ens hem vist, què has anat fent? Que... Jo, doncs estar embarassada, doncs, poca cosa. Anar fent, poquet a poquet, i esperar que arribés el nen i preparar-ho tot a casa per quan arribi. I anar-lo a veure a competicions. I això. Has continuat. De fet, tu també estaves, donaves classes d'atletisme a nens, no? En el club d'atletic sí. Mollet, no? Sí. I has continuat amb aquesta feina? No, no. vaig tenir que deixar. <ríe> perquè ell vaig quitar el post. Ah, <ríe> oh, <No>, mira. No. <ríe> no, bueno, per, tot queda a casa, va, no? Sí. sí. <ríe> sí. <ríe> em va substituir perquè jo estant embarassada, ja, ja quan estava amansada, els 4 o 5 mesos ja ho vaig deixar. Mm -hmm. Perquè ja em va dir un metge que no podia estar tantes hores de peu i això. I ara estic jo i i ara m'ha treta el lloc. Sí, m'han demanat que siguis l'anvenent an, eh, com a monitor. I, I la, tens idea de, de reincorporar-te després, quan puguis, sí. Mònica? Sí, l'anvenent, ella com estudiarà pels matins, i llavors... Per no... És la meva veu. No sé, <ríe> perquè... És que jo, mica, no, perquè eh? jo vaig estar últimament a la, la Reunion, que ha sigut aquesta setmana del Club Atlètic Mollet, i amb... En em van comunicar que l'home segur que estaria però de suplències. Perquè no el, el director tècnic del club tampoc vol que... Eh, a ver, como, que no vol que, que deixi el nen, que acabi de tenir el nen, que estigui seu, el seu nen primer i que vingui pues, quan pugui, eh, de suplències. I dius que començaràs a estudiar, que, que, que sí. estudiaràs, Mònica? Sí, auxiliar d'infermeria. Mm. Volia fer farmàcia, però com que és per les tardes i això, no puc perquè a pas de matí sí, perquè se n'ocuparan entre el pare i la meva mare, s'ocuparan pues del nen i per la tarda pues, ell ha de córrer i ha d'entrenar i em quedaré amb nen. I on tu fas... Això és un cicle formatiu sí. de grau mitjà, eh? Sí, o? aquí és gallecs. El gallecs. Mm. Si tens aquí, al costat de casa. Sí. De moment això, i eh? després ja ho veurem. No. <laughs> Hi Depèn de la, amb quina nota aprova, aprova si sí que és, o no. <laughs> Home, que... que sí, sí, sí, segur que sí. Segur que és una bona estudiant, la Mònica. Ui, no? bé. Bueno. Sí. S'ha de ser positiu. I més ara que aniré a dormir de classe. Va, no, ja et despatllaràs. Llavors, que quan, quan estudis, sí, acaba que, que l'Abdel la s'aixequi sí, sí. a les nits sí, sí, i tu sí. descanses, ja està. Ja ho tens sí, organitzat, això. Posarem un tema musical, ara, per uh, com que avui la Neu se'ns deia que és la... Sí, avui és, bueno, com cada 21 de juny, és el Dia Europeu de la Música i se celebra pues, a tota Europa. Es fan actes i, bé, hi ha molt... Precisament aquí Barcelona ja ha ha havia convocat perquè aquesta tarda, el que passa és que no sé, no he vist les notícies i no sé ni, ni tan sols hi ha sortit en els mitjans de comunicació. Uh, un acte davant... Uh, a la plaça Sant Jaume, per part de tots els músics tan professionals com amateurs, eh, hi ha convocada un, una concentració silenciosa, precisament, perquè ja que es retalla, es retalla el pressupost per la música, els músics han decidit anar tots a la plaça Sant Jaume vestits de concert, amb frac, negres etcètera, etcètera però fer un concert silenciós això és el que hi havia previst per aquesta tarda i no sé el que haurà passat <laughs> No, Mireta, està bé, és una bona manera de protestar. No? Sí, és una iniciativa que, quan ho vaig llegir, em va semblar realment curiosa imaginar-me, i em vaig imaginar tota la plaça Sant Jaume plena no. de fracs. Aniran amb l'instrument o no? Sí, els que puguin aniran, havien d'anar amb l'instrument. Com que portar el piano. I no? jo, sí, a l'esquena, sí, 600 quilos. <ríe> <ríe> Precisament en això pensava. <ríe> I llavors doncs els cantaires amb una carpeta d'aquestes doncs, que utilitzem quan cantem no. en les corals, però amb partitures que es poguessin fer mal bé perquè al final de l'acte hivíem de portar tots unes esttisores i retallar I les partitures no? mentre es llegia un manifest i es portava a, crec que a la generalitat. Això és el que hi havia previst. El que ha passat ja no ho sé. Bé, no sé, ara quan sortim de l'estudi mirarem sí, de saber estarem al casa a veure si sabem que, mm -hmm. com ha anat. Molt bé, doncs per celebrar aquest Dia Mundial de la Música posarem una peça de, del nostre grup eh, favorit, que és l'Orquestra Àrab de Barcelona, dins de l'àlbum MacTub i el tema es diu Mi Tierra. Wa adhirumin qasban شوارعهم صوروا في عيني وشوارعهم صوروا في عيني وشوارعهم وبصوروا في عيني وشوارعهم صوروا في عيني després d'escoltar aquest tema doncs ara, aviam uh, aquest any uh, el ramadan és uh, ara finals de, de juliol em sembla sí, de juliol. i com que falta poc ens agradaria que tant l'Abdel com la Mònica ens parlessiu a veure com el viureu vosaltres aquest aquest ramadan home, depèn jo Yo... sí, tots els anys l'he viscut bé eh? o sigui sea amb moltes ganes, diferent de la meva terra que, que aquí. L'heu passat alguna vegada junts al Marroc, al Ramadan. No, no. l'hem passat junts, però aquí. Aquí. Ah. I jo estic molt il·lusionat de, de passar, de, de que arribés el Ramadán, perquè és un mes és molt molt especial eh, per tot, eh, per tots els sentits. i Estic ja amb, amb ganes de que arribés i tu, Mònica, podràs fer el dejuni? Mm, sí. sí. perquè No li dono el pit. No? Uh -huh. no, però ja estaràs no allò, recuperada sí, físicament. Sí, per sí. uh -huh. Va, expliqueu-nos una mica, perquè clar, nosaltres ja ho sabem com va, funciona, mm. però hi haurà oients que no ho sabran. Uh, un dia, expliqueu-nos com és un dia de ramadan. Igual per... que un dia normal. Home, però sí. ja té les seves particularitats, sí, no? Igual, dir, no? Per no. exemple, a quina hora us lleveu un dia de ramadan? A les 4, més o menys, no? Eh, no. Sí, a les 4 ara serà... Clar, perquè això depèn una sí. mica del, de, de l'època, sí, perquè sí. és com que seguiu l'horari so solar... Sí. Sí que és l'horari de, de, de resà no? Llavors, sí, ara, el mes de... de juliol, més o menys, serà... Abans del primer reso hem de llevar-nos a, a menjar, a, a dissenyar. Mm. Jo em llevo, preparo tot, i un cop ja està tot preparat, es lleva el noi. I què prepareu, què mengeu en aquest primer, aquest primer àpat del dia que... Lleuger. Lleuger. Lleuger, molts cal, sucs i dàtils i... i hidratos de carbón i fritxecs uh -huh. que és el que va bé per, per aguantar el dia Llavors feu el fàger que seria la primera oració del sí. dia després feu el... el do, el do. El do. que ja és al migdia mig i val a dir que entre... Des, o sigui, tot això, durant tot aquest temps no, no mengeu ni beveu líquid. No, res, res. Ni beuda, ni... El Doher seria al migdia cap a les dues, més dues o menys. Dies. Després l'Àsar. Llavors l'altra oració, l'Àsar, que, que seria cap a les sis. Les, sí. Hm. I després hi ha el, el, Magreb. el Magreb, que és les... ja just quan el sol s'amaga, no? Ara seran les 9, no, 9, 9, 9, 9 i mitja. 9, 9 i mitja. Acabeu sala, aquest salat, aquesta oració, i ja podeu, trenqueu el dejuni, no? Sí. O sigui, ja, feu, ja podeu menjar, sí, menjar. Jo, si estic a casa, quan ja ha sonat la Dan, que és el, el, quan t'avisen oh. per anar a resar, doncs pues jo ja pots menjar llet i dàtil, que és el que feia el profeta, i després vas a, a resar. I llavors a la mesquita, de fet, quan s'acaba l'oració, doncs sí. també s'ofereixen, oferiuen a la, a la gent que, que està resant sí. dàtils i, i, I liet, també, llet, no? Sí. Mm -hmm. I després hi ha l'última oració, que és l'Ixà, sí, i... que Entonces, seria cap a les onze. Cap a les onze, que dura fins les dotze i mitja, perquè en Ramadà que són é vuit tracat que uh, racat que es llegeix uh, un un he un com es diu he ben raats són els sí. moviments no? sí. que feu, no? que a cada salat doncs, hi ha salats que són dos recals, la... que són sí. quatre, hi que són tres, no? Pues sí, són, són vuit més les voluntàries, llavors són, són vuit. I l'imam ha de legger, durant el mes de Ramadans, ha de legger tot el Corà. Tot el Corà. I llavors, de, de, de, de, o sigui, que, uh, uh, durant l'Alisha... Sí, un, un, uh, uh, un hijab. O sigui... un, és com un capítol de, de, la, de la, la cura que és un jus es llama, no? eh... sí, en espanyol es diu un jus o... bueno, bueno, com... la, és... la cura té les surres sí. que són els capítols i cada sura té, té versets somallats sí, no? ver, no? llavors sí. llegeix doncs, un tros que, sí. poden, que poden ser una sura o un tros de sura, perquè sí. hi sures molt curtes i sures sí. molt llargues. Són no? 60 heibs, entonces... Recorde, sí, si està format per 60 heibs i llavors s'han de llegir 60. Ahà. Uh -huh. Molt bé i llavors, i aquest dia és el dia llavors ja, ja aneu a dormir i no, us to... sopem ah, ah, ha de, de sopar i llavors a les 4 us torneu a llevar sí. i torna a començar una altra vegada cicle i sí. això dura doncs, uns 28-29 dies sí, no? sí. i la això. gent es pensa que, que menja molt Yeah. Ah, quan, doncs no, no és... se't tanca l'estómac i no tens gana no molt i és molt, molt sa el ramadan, mm. Diuen, a mi em dius com pots aguantar tot el ramadan I... sí, jo l'any passat treballava i tot, aquest any ja no sí. molt bé doncs fins aquí el programa d'avui i fins aquí el i l'últim programa d'aquesta temporada ens agradaria saludar que ja ho hem fet altres vegades a uns oients que sabem que són molt fidels com el Gassan, des de, que ens escolta des de Bagdad, la Maria Provenzano, que ens escolta des de Nova York, l'Àlex Amfruns, que ens escolta des de Lille, i llavors també oients molt fidels de Mollet, com el Shakib, que està aquí present avui, la Mònica i l'Abdelkavir, que també ens consta sí. que ens escolten sempre, i la Carma i el Gerardo, que també són oïdors eh, fixes. fixes i, i oficials. <laughs> I bé, i aquest programa d'avui el volem dedicar al nostre company únic eh, i insuperable, que és el Francesc Rodés, que és el nostre tècnic de so preferit. I bé, eh, que tingueu un bon estiu, un bon ramadan i ens tornem a trobar al setembre. Merci.